переістотнюється в крові тіло Спасителя. Тут теж, знову прошу увага, бачимо далі біля пакунків перекинуту пляшку і сфотографовано так точно, що видно літери на етикетці для червоного вина. Тут він в тісній кімнатці з необережного руху знову перекинув символічний стакан, бачили? Розколотий поряд з пляшкою. Як попереду в таборі поспішив зібрати, всотуючи в рушник і хустинки, вкладає в короб, Приблизний повтор події, що сталася в таборі, тільки короб інший. Обов'язково також спалити відкрито, вдень, хоч теж уникаючи небажаних розпитувачів. Душевний стан однаковий. І тоді злочинець смертельний. І тепер також, як означує сам, я злочинець смертельний, з моєї вини я заслужив смерть, а замість того ця кров. Властиво, я теж пролив її, ніби я вбив цей грабіжник. Незбагненно страшна річ ця кров Тут знов самоосуд, як попереду, що він сам злочинець, бо розорив її кров Символічно прозначеною окремо, зграбував власність дівчини, її пам'ять ставши ніби вбивцем Прошу зібрати найгострішу увагу на вислові «ніби я вбивця» Не прямо вбивця, бо то не відповідало б правді, а ніби такий. Обвинувач тут помилково похопився, мовляв, то самопризнання про вбивство. Але якраз ні, бо музикант бачив тільки похожість на мордерство, ніби наче його, коли насправді він не погубник, хоч і заслужив смерть. За нездарність, як причину загибелі дівчини, і її нені. Обвинувач, проглядаючи на світло протирані окуляри, знов утрутився реплікою. Одиноке слово «ніби» мало варте. Проти всієї суми найбезперечніших доказів і свідчень, коли безмірно впертий злочинець навіть собі не хотів признатися, а вживав слово «ніби». Проказавши закид, бистро обвинувач пристроїв собі окуляри, як майстер, що його справа досконало докінчена. «Чи має вирішальну вартість слово «ніби», – перепитує оборонець. «Я тверджу, має» якраз має при очевидній підтасованості всіх доказів і свідчень, що цілковито розлітаються в ніщо при докладному розгляді. І душевний стан підсудного правдиво виражається в висповідному виразі через самопорівняння до злочинця, що от став ніби такий переступник. Тут абсолютно точний самовияв, подібно звичайна світлота сонця зосереджується через лінзу, вогненний запальний пункт. Як тут одно слово поклалося в остаточний доказ, тільки про саму схожість. Говорячи, оборонець зупинив зір на суді і здивувався, як міняються відзнаки почуттів на поважному обличчі. То, мов, прояснено з весняним днем, то наслоняться хмари і обтінять. Зрештою, по перебіжних настроях, погляд судді звертається до чиновника пристолику, надійно запевнюючись на прикріп, подібно Великокрасний корабель-вітрильник наново опоряджений, вдержується супроти бурхливої негоди міццю якоря, зачепленого на дні, хоч цілком заржавілого і обліпленого брудними мушлями і всякою слизькою рослинністю. Паладюк напроти відача закону мав вираз зневіреного вкрай із неохоченого відсторонника, змушеного конечністю сидіти при безнадійній п'єсі з участю багатьох. Нудьга, змішана з гострою відразою, була, як в час війни, при наведенні переправ через ріки, під безперервним обстрілом і бомбами. Стлески огню і води довкруг зовсім близько загрожували гибеллю. Заставало стільки трудовито обвикатися, аж до часткового забуття небезпеки. Знову боронець побрав право для свого доказового розбору. Я повторюю. У фільмі відзначено згадку підсудного при символічності крови вина так погано розлитого. Подвоєно жаль і самобичування з невиразимої нажаханості від свого переступу. І, подібно як в таборі, тут рішення спалити огнем речі, що всотали, так назвем, криваве вино, однаково уникаючи до розпитів, що роз'ятрують душевну пораненість. Там спалено на річковому березі, тут на морському. А рештку подібно вкинуто в побіжучу воду, без жодного кримінального злочину. В цьому він присягався своїй приятельці, тільки вчинив моральний переступ через не свою волю.